ez da, hain beste esagak, bat da, hainan ez da, hain beste. Diaz, emondezan eta ez tigarren bildu da, laguen eta berroita, berroita amarrek eta egun haurten bilduko da, egun eta oita amarrin guruko to, tona da. Ja. Eta gero anizde delaik ez dugu denaik ezten, hainan haurten eskaztuko da emengo saharrak. Yakinez eta beharko du aurten eta sahar batzuk kampuan aurten haurten inendugu nun baita neuunta mar mila, jazenini neunta e ohgeita marmilaan Baina nahi ikuneki helduoktian eta normalkisa aganizi zen eta bederen sagarnoa, eta ikusi saiar duza, bihoten dako egin, hola, ize gutio erozteko gero beste hortian. Hortan e, piskat nahi, ortean, nahi lan egin, e, piskat komplikatzea da atxikitzea, baina eta bon, upeletan eta upeletan, piskat berezia behar dira, e, bizik kasuan behar da, baina bon, gure buria zen du da azka, askia eta entxertzeko.